السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد هي الكкао يا سته في سلسله دروس خصوصي لنا رساله اصول الدعوه السلفيه شام عبد السلام ابن برجس رحمة الله عليه رحمه واسعه فسمع الله يرحمه الاصل الخامس الاهتمام بالسنه النبويه والحرص على العمل بها والدعوة الى ذلك مسمى تانو مงوني مو مسمى يا دعوه السلفيه امبكووا ييؤسسي وجو yake ني الاهتمام بالسنه النبويه ني كووا سننه صلى الله عليه وسلم ييمبيوا اهميمو مكبوا والحرص على العمل بها na wanapupa ya kutendea kazi wad'awati ila dalika na kulingania katika sunna katika misingi mikubwa ya da'wa salafia ni kuipa umuhimu sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam weno wake kijumla Asema rahmatullahi alayhi inna haka ma itana bihi almuslimu kilichokuwa cha haki na kustahiki zaidi ku kwayo na mtu Muislamu al-amalu alaktifai atari nabiihi sallallahu alayhi wasallama ni mtu kufanya kulingana na alivyofanya mtume sallallahu alayhi wasallama mtu afanye matendo yaning'ane na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallama ni haki asta kila mtu muislamu iwe matendo yake ambokuo anayafanya abidi ajibidishe kuwa yafikiane na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watajisidiha fi hayatihi mastata ila dhalika sabila na ajibidishe kadri ya uwezo wake kufanya maisha yake kuwa katika sunna wadhalika li anna al-ghaya allati muslimu li ajliha inma hiya tahsil al-hidaya fa kuwa waya ambokuwa mtu Muislamu afanya bidii kuipata ni al-hidayah. Mwanadamu au mtu Muislamu bidii yake yote katika kushikamana na dini yake ni kuwa mwishoni apate uongozi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala allati tuusiluhu ila daris saada. Hidayah ambokuwa itamfikisha katika daris saada radi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu Muislamu Afanya bidii na kujilazimisha na ibadati na matendo ya khairati. ili iwe ni sababu ya hee kupata hidayah na kisha awe ni mwenye kufikia saada na rabi za Allah subhanahu wa ta'ala basi njia hiyo atakiwa awe ni mwenye kuiweka iwe kama alivyoweka Mtume صلى wa عليه وسلم ama alivyoipangilia maisha wa kanalla Allah ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia wa in tahtadu. utahtadu. Neendapo mtamtui Mtume sallallahu wa alayhi wasallam basi mtakuwa ni mwenye kuongoka. Niongoka fambokuwa mwanadamu utafuta, basi iko katika kumtui Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa qala ta ta'ala kadhalika asema Allah subhanahu wa ta'ala wattabi'uhu tahtadun. Basi mfuateni ili mpate kuongoka. Kadhalika Kadhalikandalili ya kuwa ambao kwa waislamu au kila mtu au kimbilia basi iko katika ittiba kumfuata mtume sallallahu Alaihi wasallam na hizi aya mbili ziko wazi katika kutekeleza au kufikia malengo haya kwa kumtui mtume na kukumfuata utafikia katika hidayah Wakala taala kadhalika dalili nyingine kauli yake Allah subhana wa taala Asema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana imekuwa bila shaka mfano mzuri kwenu kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam liman kana yarjullaha wal yawmal akhir Wadhakara zakarallaha katira Kwa kila amakua atarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmal na kuwa siku ya mwisho atakua mwenye kuhisabiwa Wadhakara allaha katira na kana mwenye kumtaja Allah kwa wingi anayo mfano mzuri kutoka kwa Mtume Sala الله عليه yule ambekuwa Atarajia kutana na Mola wake ambaye atamjazi na katika siku ya kiyama ambapoakuwa atakuwa ni mwenye kuhesabiwa basi afanye matendo na ambokuwa ya afikiana na alivyofanya Mtume صلى الله عليه وسلم ndipo atakapokutana na Mola wake siku ya mwisho atakuwa ni mwenye kuridhiwa asema Sheikh wa hathihi aslan kabir fi al-ta'assub rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hizi ayat na mingineo ni misingi mikubwa katika swala la kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam na kumuiga. fi aqwalihi wa af'alihi katika maneno yake na matendo yake wa fi jami'i ahwalihi wa harakati wa sakanati na katika hali yake yote hizi ayat na nyinginezo ni misingi yenye kukariri swala la kumfuata mtume sallallahu na kuhimiza hilo Wahadhi hilo usua inama ya na wa mankana man kana arju allah wa al na kule kuwa mtume ndiyo mfano na picha na kigezo inama yasulukha ambaye kuwa atamchukulia mtume kuwa ni kigezo na mfano wa kuigizwa ni kwa yule ambaye kuwa atarajia kutana na mula wake na siku ya mwisho kuwa takuwa ni mwenye kuhesabiwa ambekuwa ataradia kuhesabiwa na atarajiwa kukutana na Mola wake ambekuwa atamuuliza basi mara nyingi huwa amshukulia mtume kuwa ndiyo kigezo chake ndipose atakapoulizwa basi naseme nikuwa kwa namfuata mtume ambekuwa umemtuma na atakapohesabiwa basi hesabu yake iwe kama vile ya mtume sallallahu alaihi au tabia yake iwe kama ilivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam fainama mama min imani wa khawfi Allah huyu anayo imani na khofi Allah subhanahu wa ta'ala aogopa na mkuulizwa na naogopa uh, ukuba au adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa tawabihi na atarajia tawabi Allah subhanahu wa ta'ala wa khawfi iqabihi yahuta ala ta'assi bi rasulillah sallallahu wa kule kuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kutarajia malipo kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala hiyo yamhimiza katika kumwiga mtume sallallahu alayhi wasallam kisha sema sheikh allah hafadhah alayhirhamahu wa sharaful mu'min wa manzilatihi inma tukasu bitibaihi sallallahu alayhi wasallam atupa mizani ya utukufu wa mtu asema wa sharaful mu'min na utukufu wa mtu muumini wa manzila na cheo Innama inma tukasu bitibaihi sallallahu alayhi wasallam ni yenye kulinganishwa na kupimwa kwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa kullama kana tahrih tahrihi lisunnah akthar kana bidarajati ula ahqqu awla. Kila anapokuwa na ari ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na kushikamana na munondo wake kana darajatul ula ahqqu awla. Atakuwa ni mwenye kustahili daraja za juu. Kila anapokuwa mtu ana mshikamano mkubwa na sunna na mwenendo wa Mtume صلى wa عليه ndivyo ambavyokuwa daraja yake na cheo chake kinavyokuwa cha juu na kila anapokuwa ni mtepetevu na mlegevu katika kushikamana na mwenendo wa Kimtume صلى wa عليه ndivyo ambavyokuwa kadhalika anakuwa tabaka lake la chini kwa hivyo vipimo ya uh, utukufu wa mtu ni kwa kushikamana kwa sunna ndi mtu anapokuwa ameshikamana naye ndipo ndivyo anavyokuwa mtukufu zaidi na anakuwa na cheo na jinsi anavyokuwa mlegevu jinsi kadhalika anakuwa na cheo duni Mzungu Subhana Taala atujalie katika uwezo kumfuata Mtume swala sallama kwa dhati Anasema walaha kana salafu sabiqun min altabi'in rahmatullahi taala alayhim yaj'aluna almiyar alladhi yu'khadhu anirajuli anir rajuli alilmu huwa tamassuku bi sunna ndipo matabi'ina radhi allahu anhum katika masalaf walikuwa wakieka mizani ya kuchukua ilimu kutoka kwa mtu ni tamassukihi bisunna kushikamana kwake na sunna wanamuona jinsi gani Alivyoshikamana na sunna itajwa itakavyotajwa kuwa amebobea katika ilimu au ni mjuzi katika jambo fulani walakin mizani ya kuwa huyu tutapokea kutoka kwake ilimu tutajifunza kutoka kwake ni mashikamano yake na sunna umweka na mpima kwa, kwa sunna wala sio kwa ujuzi wake wa fulani kama kala ibrahim an-naqai mathalan ibrahim an katika tabiin asema kanu idha ata'u rajula walikuwa tabiin wakija kwa mtu liyakhudhu anhu al-ilma ili wajifunze au wachukue kutoka kwake elimu nadharu ila salatihi wa ila sunnatihi wote wa jinsi anavyosali wa ila sunnatihi na mwenendo wake kijumla, wa ila haiatihi na sura zake na jinsi gani ambavyo kwa amejiweka thumma yaakhuduna anhu watakapo watakapokinaika kuwa swala yake inafikiana na swala ya mtume sallallahu alayhi na mwenendo wake ni kama mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam basi hapo ndipo watachukua ilmu kutoka kwake Bimaana, indapo atakuwa kinyume na vile basi hata atakavyotajwa ama atakuwa na utajwa mzuri kuwa ni mjuzi wa elimu kadha na amebobea katika fani kadha hawatakuwa ni mwenye, mwenye kumpa kima yeyote kwa kuwa cheo chake ni duni kwa yeye kudunisha sunna wakulu ahlul ahal, ulama kadhalika mmoja wa wanachuoni asema ina min alamati almahabbah lillahi katika alama za kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala mutaba'atu habibi llahi ni kumfata kipenzi cha Allah katika alama kuwa mtu anampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yeye kumfuata mtume ambaye ni kipenzi cha Allah Subhanahu wa Ta'ala fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunanihi katika kitabia na matendo na katika amrisho na sunna na mwenendo wa mtume صلى الله عليه وسلم. wa mtu na sunna jinsi gani atekeleza na maamrisho jinsi gani anavyoitikia na matendo yake na tabia zake je kama vile alivyo soma kutoka kwa mtume صلى الله alivyopokea kutoka kwa mtume صلى الله hapo ndipo hukumiwa mtu kuwa ni ana mapenzi na Allah subhanahu wa ta'ala وهذا حق ماخوذ من كتاب الله سبحانه وتعالى سيما شيخ نهي قولني حقي imshukiliwa kutoa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfiru lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwambia mtume wake qul sema in kuntum tuhibbuna Allah iwapo fattabiuni basi nifuateni afuate mtume sallallahu alayhi wasallam yuhibikumullahu wa yaghfiru lakum dhunubakum mtakapomfuata mtume sallallahu alayhi wasallam allah subhanahu wa ta'ala atawapendeni na atawagufiria madhambi zenu wallahu ghafurur rahim na allah subhanahu كتاب ماتبي الحسن البصري ولاغينو رضي الله عنهم خصوصا ان هي ايه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني جعل الله علامه حبهم اياه اتباع سنه رسوله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى امهك علامه يا واكمبند يا الله سبحانه وتعالى اتباع سنه رسوله نكفوات سنه يا متوم صلى الله عليه وسلم kwa hivyo kule kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi na kushikamana nayo Ndiyo dalili na mizani ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam wala siyo mapenzi tu mtu kusema kwa ulimi wake kuwa nampenda au kwa sauti kwa mashairi au kwa nyimbo na kasida kuwa tu Mtume sallallahu alaihi wasallam na ilhali matendo na maisha ya kukinyume na alivofunza Mtume sallallahu alayhi wasallam hak kama alifasema alimamu shafi rahmatullahi alayhi au mwingineo katika wanachuoni katika abiat aywa law kana hubuka sadikan so la atatuu inal muhib liman yuhib mutiu ta'sul ilahu wa tazum mola na ilhali unadai kuwa wampenda. mpenda ina almuhibu liman yuhibu muteu hakika mpenzi huwa ni mwenye kumtui kipenzi chake ni vigumu sana ukawa ni mwenye kumpenda mtu kisha ukawa wa mwasi haiwezekani ni muhali hilo lakini alama ya kuwa mpenda mtu ni kuwa watekeleza kuwa amekuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa njia ya kupitia haiwezekani tukawa twampenda tu kisha tukawa ni mwenye kufanya kinyume na sunna yake mtume صلى الله hatujifunzi hatujielemishi kuhusu na sunna yake kwa ahadi sahihi ambazo kwa zimepokewa na maisha yake mtume صلى الله kisha baada ya hapo tukawa ni wenye kubuni njia na kufuata na tukadai kuwa sisi ni wafuasi na wapenzi wa mtume صلى الله عليه hayo ni maneno bilashi ni ni maneno ambayo ni madai tu ambayo hayana dalili dalili ya kuwa mtu anampenda mtume صلى الله عليه ni kuwa maisha yake يد الهلك الدنيا يكمفواطت متومه صلى الله عليه تاصل اله واتزمه حبه هذا في القياس بديع لو كان حبك صادقا لاتعته إن المحب لمن يحب مطيع كيشا كاسما الشيخ رحمة الله عليه فلقد تواترت النصوص من الكتاب والسنه وقال الصحابه والتابعين على الترغيب في العمل بالسنه والحث على التمسك بها zimekuja nusus nyingi za Qur'an na Sunna na maneno ya masohaba na matabiin katika kuhimiza kufanya kazi au kuitekeleza Sunna wala hata la tamasuki biha na kuhimiza kushikamana na Sunna zimekuja nusus nyingi ambazo kwa zahimiza kushikamana na Sunna na kuitendeya kazi wa min ashari alhadith na katika hadithu lakum mashhurun katika mlango huo hadithu al-irbad ibn sariyah radiyallahu anhu annahu qala inna hadithiya al-irbad ibn sariyah al yasuma wa adana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama mau'ibatan darifat minhal uyun wajalat minha al qulub al tuta mau'ibatan tutuma sallallahu wa sallama machozi na niyu zetu zikapatwa na hofu au chungu fakulna tukamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ya rasulullah in hadhihi la wa deen hakika hi muriba ni ya mwenye kutuaga fa hii hi ni kana kwamba muriba ya maagano Faausina basi tusie na jambo gani qala akan mwenye kuambia katika wake tarabtukum alal bayda dima'a katika njia ilokuwa nyeupe laylaha kana hariha usiku wake kama mchana wake yani inamwangaza la yazighu anha ba'di illa halik hatapinda kutoka katika njia hilo ila alokuwa aloandikiwa kuangamia ila ambayo kwa mipitishiwa ataangamia wamay yaish minkum fasayara iktilafan katira na atakaiishi mzama miongoni mwenyu basi ataona ikhtilaf mwingi baina ya watu ambaye maisha yake takundefu atakujaona tafarruk na ikhtilaf nyingi baina ya watu itakapotokea hilo fa aleykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'ir rashidin basi ninawasiia au ninawasiia mshikamani na sunna yangu na sunna na mwenendo wa khulafa ar-rashidin al, al mahdiyin walongoka badi nao Abu Bakar na Umar na Ali, na Uthman na Ali radhiallahu anhum shikamaneni aliha nawajid, baali komagego, yani na munendo wao abdu alaiha bin bali yaumeni kwa magego yani huu ni msisitizo na ukokotezi katika kushikamana na sunna ya Mtume صلى na al-khulafa al rashidin radiyallahu anhum Hii hadith ni katika ahadi ambazo zimekuja katika mahimizo ya kushikamana na sunna ya kimtume sallallahu alayhi wasallam hasa katika zama za fitan na zama za au wakati wa ikhtilafat kudhihiri yatakiwa watu wawe wenye kurejea sunna yake mtume sallallahu alayhi wasallam wa kaulahu alayhi salatu wassalam alaykum bi qawliya katumma sallallahu alayhi wasallama alaykum bi sunnati nahsiyani mshikamani na sunnana yangu ay tarikat allati ana nayo na ni ninjia ambakuwa yuko ndani yake mimma fasaltuhu lakum min alahkam njia ambakuwa nimebayanishia na kupambanulia ahkam nayo ni kuabainishia ahkam sawa kana iqtidadiya au amaliya wajibatan au manduba sawiya iwe ni Masail ya kiitikadi au ya kiibada Zilizokuwa za wajib na zilizokuwa za sunna yote ambokuwa ni mwabainishia katika ahkamu zinazofungamana na dini hiyo ni sunna yakimtume sallallahu Alaihi wasallam yatakiwa watu washikamane nayo sawia ni ya wajib au ni ya sunna na wala isiseme kuwa hii ni sunna tu na wala haituburu kuliacha la sunna maksudi hapa katika mlango wa aqida Nadin nikila ambacho kwa Mtume صلى ame kibainisha kisha akasema Asha kabr salam Allah yarhamahu wa amma takhsisul usuliyina lisunnah ama kuhusisha wanchooni wa sunna uh, wa usul uh, sunnah kwa tafsir bi annahal matlubu talaban ghair jazimin kuwa nikila ambacho kwa kime kimeamrishwa basina ku kulazimishwa kilicho amrishwa pasina ulazima hiyo tafsir fa hadal istilahu tuareuni. hii ni msamiyati au taarifa ambayo kwa imezuliwa ni kitu gani inama kasadu bihi tamizu bainaha wa bainal fard au al wajib walichokusudia kuwa taarifa yao ya sunna kwa kusema kuwa huwa al matlubu talaban jazim ni kwa ajili ya kufarikisha baina ya fariba na baina uh, tamiz baina, wa baina al-fardh wal-wajib Nib, kuta, kuf, na kutofautisha baina ya sunna na kilichokuwa cha wajib katika hukumu wao walikusudia taarifa upande wa ki baina kufarikisha baina ya hukumu ya wajib na hukumu ya kilichokuwa sunna ndipo akasema kuwa ni kilicho kilicho amrishwa pasina Pasina kulazimishwa kulifanya walakin uh, sunna alokuja nayo Mtume صلى الله عليه taarifa yake yazidi eh, nipana kuliko hilo kwani kila ilicho amrisha sawia kwa ulazima au si kwa ulazima hiyo ni mnendo wake Mtume صلى الله عليه Atakiwa anatikiwa uh, waislamu wao ni kusema namnayo kisha sema fa sunna shari idha utli kat biha ama sunna inapotajwa katika sheria basi hukusudiwa atariqa tsharaiyya Alati kana alayha nabi sallallahu alayhi wasallam fi ibadatihi wa muamalatih wa akhlaqihi wa harakatihi wa sakanatihi inapotajwa katika sheria sunna na katika masali za kidini basi kinachokusudiwa ma kana atariqa tsharaiyya allati kana alayha nabi min iki sharia ambayo mtume sallallahu alayhi wa sallama, alikuwa ndani yake fi ibadatihi katika ibada zake wa muamalati na katika muamala wake wa akhlaqi na akhlaq yake wa harakati wa sakanati na kila jambo lake kila jambo lake mtume صلى wa عليه nam katika ibada na tabia na akhlaq na mengineo hiyo ndo maksudio ya sunna na hiyo ndio taarifa ambayo kwa yakusanya uh, au yatoa taarifa uh, kusiana na sunna hii ndio taarifa ambayo kwa imekusanya mana sahihiyah sunna ambayo kuwa mtume ala sallallahu alayhi wasallam amehimiza katika hiyo hadith na wala sio taarifu allo walitaja wanachuoni wa usul rahmatullahi alayhim kisha kataja akataja baadhi ya athari kutoka kwa wanachuoni wa tabi'in na wengineo kuhusiana na kuipa umuhimu sunna yakulu Ura ibn zubair rahmatullahi ta'ala alayhi mthalan ur Asema, as-sunan sunan fa sunan qawam din sunan sunan nawahimizeni kwa suna, fa sunan kawama din hakika bila shakka sunna ndizo vijingi vya dini ndizo zenye kuipa dini dini umadhubuti ai ilzam sunan ya maana yake na suna, fa inna sunan qawam ad hakika suna ndizo vijingi vya dini Hikadhalika katika atari zilizo kuja katika kuhimiza kushikamana na sunna. Wakadhalika, wakana Ibn Umar radhiyallahu anhu yitabiu amra Rasulillahi sallallahu, sallallahu alayhi wasallam wa atharihi wa halihi. Alikuwa Ibn Umar Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu akifuata amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na atari zake na kila hali yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeye akitaka kumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam na يهtamma bihi na akijishughulisha nayo hatta innahu khifa ala aklihi min ihtimamihi bidhalika Mpaka wa kuwa atadhurika akili kwa jins alivyo kuwa ni mwenye kujishughulisha na alichokifanya mtume sallallahu alayhi wasallam hakutaka impite chochote katika maisha yake illa aifani kama alivyo fanya mtume sallallahu alayhi wasallam kama kharaja abu nu'aym wa ghairihi am abu nu'aym katika hilia na wengineyo hii athar na ibnu umar radiyallahu anhu pamaka ilikuwa ikitajwa ibn Umar ilikuwa kana kwamba ni sunna yatajwa. kwa kuwa alikuwa atuabikisha kila alichokuwa kifanya mtume wa sallama sawia ni kitu ameamrisha au haja amrisha wa yakulu zahri rahmatullahi alayhi nakazalika al imam muhammad bin muslim zahri asema, kana man mada min ulama'ina yakulun, walikuwa walotangulia katika wanachoni wetu akisema al itusamu bisunna najah kushikamana na sunna ndiyo kufaulu ilikuwa maswahaba ridhwanullahi alayhim wakituambia kuwa kushikamana na sunna ndio naja hizi katika jumla za athar ambazo zimekuja katika kuhimiza kushikamana na sunna yatakiwa waislamu hususan duat wanaolingania katika manhaj sahihi wawe ni wenye kushikamana na sunna na idhihirike katika uhai wao na maisha yao na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam walil ihtimam bisunna fawaidun katiratun la tuhsa kisha ataja faida zilizo katika kushikamana na sunna nazo ni nyingi wala hazihi sabiki lakini miongoni mwao minha tahsilu almultazimu biha darajatul mahbubiyya alati qala Allahu azza fiha in mwenye kushikamana na sunna atafikia daraja ya kuwa kipenzi kikubwa ambekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameitaja katika Hadith al-Qudsi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu na hata acha mjawangu kunikurubia kwa sunna hatta uhibbahu mpaka nitampenda hadi niwe hadi atakuwa kipenzi changu fa idha ahbabtuhu pindi basi nitakapompenda kuntusama alladhi yasma'u bihi takua ni masikio yake yani kusikia nayo wa basarahu yabsiru bihi na macho yake Wenye kuona nao amba kuwa anaona nao wa lati yamshi biha na miguu yake amba kuwa atembelea wa yadahu lati yamtusubiha yabtushubi, na mkono wake wenye kushika nayo wala insa wala insa alani Ootia, ataituhu na pindi atakaponiomba basi nitakuwa ni mwenye kumpa wala ini la la nahu. na pinde naponiomba niwe, niwe, niwe ni mwenye kumkinga basi nitamkinga kutokamana na shari kuntu sam'ahu ladhi yasma'u bihi wa ladhi yubsiru bihi wa lati yamshi biha lati yamtushbiha yani nitamwafikia kuwa viungo hivi au ni mwenye kufanya yale ambayo yamkurubisha zaidi kwangu nitakuwa ni mwenye kumwafikia kufanya yale ambayo kwa yamkurubisha zaidi kwangu mimi kama walivyofasiri wanachuoni wa hadith hii ni daraja kwa yule ambaye atakuwa ameshikamana na sunna mwanzo wa hadith hiyo ma taqarraba ilayya abdi bishay'in habba ilayya mimma aftaraqtu ilayhi mjawa wangu hanikurubii kwa kitu ni ambacho kwa nakuipenda zaidi kama vile farida kuna mahimizo ya mtu kutekeleza yale ambayo kwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ameyafaradhisha na Mtume صلى الله عليه amewajibisha kisha akao ni mwenye kuongeza na sunan na wafil. ndipo Allah akasema wala yazalu abli yatakarabu na atakuwa azidi kujikurubisha huyo mja kwangu ilaya bina na wafil hata uhibahu kwa mambo ambayo kwa ya faradisha bali katika sunan atakuwa azidi kujikurubisha kwangu kwa hivyo mwenye kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza sunna katika maisha yake huwa ni mwenye kupanda daraja katika mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya pili katika fawaid za kushikamana na sunna انها tajbur lfaraida ni yenye kukamilisha kasoro zinazopatikana katika farida Le kauli nnabi sallallahu alayhi wasallam asema mtume sallallahu alayhi wasallam inna awwala ma yuhasabu nnasu bihi yawm al min a'malihim al La kwanza watakalu hisabi wa watu husiana nalo ni salat Uh, jambo la kwanza katika matendo wa waje utakayohesabiwa ni sala yao fayakulu Allah li malaikatihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au atamwambia malaika zake undhuru fi salati abdi atammaha am naqasaha Tizameni katika sala ya huyu mja wangu je alitimiza au kulikuwepo na kasoro ndani yake fa in kana fa minha Allah indapo itakuwa na kasoro ndani yake basi Allah Subhanahu wa ta'ala atasema umdhuru hal abdi min tataw ti je mja wangu anayo tataw yani sunna alizokuwa akizifanya za yani so, sala yani sala za sunna fa inta lanahu tataw qala atimmu li abdi faribatahu min tatawuhi basi kama atakuwa anazo sunna sala za sunna alizokuwa akiziswali Allah Subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika zake atimuli abdi mtimizieni mjawangu faridatahu farida yake mintotoei kutoka na sunna zilizo kuwa akizifanya hii ni fadhila ya kushikamana na sunan katika katika baada ya mtu kuswali swala tano za farida atakiwa jibidishe katika kuswali kabliya na baadiya na kiamu leil na duha na mengineo katika sunan Il, kwa ajili iwe ni timizo la kasoro ambazo kuwa kwa zitapatikana katika farida yake kwa ni nje si mkamilifu apatwa na ghafla na atukiwa na mambo ambayo kwa yapelekea upungufu katika ibada yake kwa hivyo sunna na fadla ya kumkamilishia farida yake kama kuwa hali katika swala kadhalika katika ibada ya funga na ibada zinginezo kunazo fariba na kunazo sunna zile sunna zenye ni kukamilisha kasoro zitakazopatikana zapatikana katika katika fariba katika fadila za fadhila ya tatu na umuhimu watatu katika faida ya tatu katika uh, kushikamana na sunna anna lilmutamassik bisunnah fi akhiri zaman ajran kabira Mwenye kushikamana na sunna katika zama za mwisho wa wakati ana ujira mkubwa sana mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala yani katika qurba zaman itakapokaribia kiyama naam ni akhir zaman Huyu mwenye kushikamana na sunna ana ujira mkubwa zaidi. Li hadithi Uthbahni Ghazwan. Kwa hadithi ya Uthbah ibn Ghazwan, kumtume sallallahu alaihi wasallam "Inna min wara'ikum ayyam as hakika mbele yenu kuna masiku ambayo kuyaahitaji subira kubwa. Na mtamasiki fihi yawma'id bima antum alayhi ajr 50 minkum. Kwa yule mwenye kushikamana siku hiyo na sunna mbukwa mnayo leo hii nyinyi masohaba, anayo ujira wa watu hamsini miongoni mwenu mbele zenyu kuna masiku ambokuwa ni mazito yahitaji ya subra katika dini yahitaji kushikamana na dini katika zama hizo ambaye atashikamana na sun na mkondania yake leo hii nyinyi masohaba, basi huyu atakuwa na ujira wa watu 50 miongoni mwenu qalu ya Nabi Allah wakamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam ahwa minhum jai ni watu kamsini miongoni mwao yani atapata ujira watu kamsini katika zama zao katika zama na ambayo kuiko duniani yake ujira wa watu 50 miongoni mwao ala bal minkum akasema la bali miongoni mwenu nyinyi masahaba yani inayo ujira mkubwa sana kushikamana na sunna katika zama za mwisho ambapo dini itakuwa imeharibika na mwenye kushikamana na dini kalkabidu ala aljamr kana kwamba ameshika kala moto katika mkono wake itakuwa ni hali nzito sana kwa hivyo ni maana kuwa watakuwa ni watu wachache na itakuwa ni hali nzito sana mpaka patikane mtu ambekuwa shikamana na sunna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe thabati na uwezo wa kushikamana na sunna za Mtume صلى الله عليه kisha sema wa salafu rahimatullahi taala alayhim walikuwa wema walotangulia katika maswahaba na tabi'in na tabi tabi'in rahimatullahi alayhim Yushadiduna fi tarki sunan Wakiwa wakali kwa cha, sunan, kuwa kuwacha baadhi ya sunan walikuwa na makemeo makali juu ya kuacha baadhi ya sunan Wayalumuna na tarika ha mutlaqan na wakimlaumu munyekuacha li'annahu kad yatanawalahu umuma qawli alayhi salatu wasalam kuogopea kuwa huenda ikawa ni nyekungusa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam faman ra'iba an sunnati falesa ambaye hat, ataipanyongo nyongo sunna yangu basi falesa mini, siyo katika sio miongoni mwangu sio katika nyekunuti ambaye ataacha sunna yangu na akaipa nyongo sio miongoni mwangu Wakawa wanaogopea sana na kuwakali na kukemea sunna inapoachwa hata kama naonekana ni kidogo walikuwa wanaipa umuhimu Walidhalika kala الامام احمد na katika hayo kukemea kwao asema Imam Ahmad man tarakal witr fa huwa rajul suu ambaye ataacha swala ya witri usiku basi huyu ni mtu mbovu rajul suu la yambali an takbala shahadatu Haifai ikubaliwe kutoka kwake shahada haichukuliwe kutoka kwake ushuhuda wote huyu ni rajulu suh Hii ni nas au kaulia imam ahmad katika kukemea kwa ukali kuacha sunna kwa kupuuzilia Pasina kuipa umuhimu wote Fakulu kullu mataba min sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam nas'a asema alsheikh allah yarhamana wa iyyahu kwa kila kilichotubutu katika sunna za mtume sallallahu nas'a sayan haditha tuenda mbio sana nam litotbiki hi wa hiya hi kuitekeleza na kuihuisha baina ya watu baina an nas la allahu an yahabana ajra man ahya sunan tukitarajia mwezimu subhanahu wa ta'ala atupe ujira wa muny kuhuisha sunna za sallallahu alayhi wa sallam intha kalamuh hii asli ya tano miongoni mwa usulu da'wah salafia kuwa ni wenye kushikamana na sunna na kuiyeka kui katika au kuidhihirisha katika maisha yao na wala hawapuuzili chochote katika, katika maisha yao kinyume na vikundi kuwa vyalingania katika upotofu wanadai kuwa wanampenda mtume wa na ilhali huenda kinyume na mafunzi wake mtume sallallahu wa alaihi waapuuza wanapuuza sunna ambazo kuwa mtume sallallahu amehimiza na mikukuteza watu kushikamaneni nayo wala hawana bidii katika kuwafunza watu kufuata mtume wa sallallahu alayhi wasallam lau ungekuwa katika mstari huo wa kuhimiza watu kushikamanana na sunna mtume sallallahu alayhi wasallam basi ingefaulu da'wazau walakin dawa yao ilipokuwa kinyume na dawa ya mtume sallallahu alayhi sallama na wem walotangulia ndiposa ikawa ni uharibifu juu ya uharibifu wallahu aalam wa sallallahu ala nabina محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallam barakallahu الله wa jazakumullahu